Дантес би позаздрив на таке. Адже тут треба було викликати супротивника не на дуель, а навпаки. «Лише охорону із собою не бери», – кокетував перверсивно граф. «Ми й без неї дамо собі раду, еге?» Ось, оце був пунктик, якого найбільше остерігався найманець світової підарії – Йому свідки були непотрібні за двох причин, і другою була та, аби ніхто не знав правди, а кривда прокляттям упала на вінценосне гніздо, яке б укривалося незмиванною ганьбою з поплюженого конкубінату. І хоч у Григорія було тоді безліч невідкладних справ, у котре слід було міняти склад, Кабінету міністрів Росії Надавати пільги і народцям Скасувавши подушне на селян У рідній Тобольській губернії Відновити менструального цикла в цариці Аби вона не відчувала себе надто німкеною Та багато чого ще треба було тоді раз Путіну встигнути Але він покинув усе к біссовій матері і поїхав, теж к бісовій матері, разом з царатом. І тепер жоден у світі не має сумніву відносно того, що Дантесового пістоля націляв у поета нехто інший, як російський реакційний престол. От таке-то, панове філологи. Експонат. Не було дальтонічних кольорів, і я подумала, що воно нагадує музей, адже також складається з прихованих зображень. Вони, як люди, не лежать собі лише подеколи, а вважають ще навпаки, надто коли вважають про все навколишнє. Тут я визирнула крізь вікно у музей той навколишній, і одразу помітила його. Не тому, що мав при собі двох людей ескорту, а тому, що він крізь шибку звідтам визирав поглядом, який ні в машині, ні йому не належав. Автомобіль котився, а зір зупинений тягнувся з нього стінами нашої споруди, і якби мав на кінці гвіздок, то видряпав би на цеглі досконалу лінію. Підвладність, ось яка боротьба, точилася в тих зіницях. Прибулець довгенько стояв перед фасадом, змагаючися з ним, а всі інші чекали. Першим не витримав шофер і одвів очі. Одразу стало ясно, що вся трійця розмовляє різними мовами, намагаючись спиратися на ту мову. Неіснуючу, яка криється десь посередині їхніх трьох геть перекладних. Мені слід вийти, зустріти їх, але я чомусь цього не робила, уперто очікуючи. Іноземцями нас музей Лесі Українки. Не здивуєш, у нас бували і японці. Я пригадала, як один довго розглядав експозицію а витріщився на дитячу лесену пісеньку, написану нею нотно. Вражений, він прикипів до неї, доки несподівано не роззявив свого східного рота і не видав гортанного звуку. Я тоді подумала, що такими модуляціями мешканці Занебесної виявляють подив, але завважила, що він задовгий. Доки не виник інший звук, це коли гість осягнув наступний звук. Однак він проспівав увесь нотний запис, після чого щасливо посміхнувся. — Кара що? — сказав він, киваючи на клаптик паперу з пісенькою. Потім почав все спочатку, управніше, так що... Позбігалися не лише працівники, але й відвідувачі. Оторопіло, дивлячись, як по-японському адаптуються перші пісенні спроби поетки. Коли він почав утретє, акомпонуючи собі руками й ногами, то в мене виникли сумніви, чи збігаються наші нотні грамоти. Потім вирішила, що він, здобувши несподіваного натхнення, Почав імпровізувати. Виявилося, ні. Прикладач пояснив, що гість з країни Сонця, яке сходить, виявив такий спосіб приязнь. І я подумала.